محد والال ابراhimم نهته حم مجيد الله مبار الله محمد والال محممد کممه باتهله ابراhim والال ابراهhimم نهکه حم مجید یا رحم رارحمین یا رحمر را حمین یا رببل لمین یا ز جول کرام یا ح یا قو یا ح یا قو <سسيد> يا ارحم الراحمين يا الله يا رحمان يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم يا الله استعذ الله الله الله فضي واخدوا الله اذن يا علامه یا الله د دوسه حاجتونه یا الله د خپل ضرني پوره کيا الله یا الله کوم حالاتي شروع دي په ملک يا الله زه حالات په خوشالي مينه بدل كيا الله یا الله څنګه مخکي د قران شروع مون کول يا الله اولمه ابو ناس والله طلبه ابو ناس يا حالات ابشان کي يا حالات بيته نغور والله يا الله اغه حالات بيته نغور يا په ماجه مسجد کې ټولوانه دي، عالمونه دي، اسلامانه دي، قرآن ماهرینو زستا کتاب بیان یې یا الله. یا الله دا تمنا ته زموږ زړه پورې کیا یا الله. یا الله جماعتونو د شرق یا الله جماعتونو بهواد ک په قرآن باندې یا الله. یا الله مدرس به په قرآن یا الله. یا الله علماشته یا الله، طلبهشته یا الله، زتاکې دښتې یا اللهم <سؤال> نوصى كتاب دتلوه بيقدرشي يا الله اللهم تدارجني عذ معاف يا الله د خپل د لړ شان د خاطر د خپل د لګي قدرت د خاطر د خپل د رحم د خاطر يا در سنه بي اقول او كي يا الله يا الله دا د سنه بي پجام مسجد کې کولاو كي يا الله يا الله دا د سنه بي پجام مسجد کې کولاو كي يا الله ثم د سنه چې يا الله به ملک يا الله به هر ملکونه کې يا الله د پجماتون شروع كي يا مدارس وجماتنا مراقش بها باتك يا الله حرام شرآ فيننا باتك يا الله اللعين يلقى فقط مدرس بمهرين ذاك ما يقولون اللعين يا الله ما يسوية للعالم ياunك يا الله مصر عادل دعين سآب ياسلامك يا الله ما كمزوروا يا الله الله من إمتحانات مرا وليلا من أمتحانات نشپاس قرية يا الله يا الله من رحمك يا اللّ. الله الله تعالى من رحمك يا الله يا الله تعالى الله دا حالات په خوشاله مونې بدل کيا الله يا الله دا وبلا ټول دنيا نه خدمت کيا الله دا غمونه دا فکرونه په خوشاله مونې بدل کيا الله الله دخلکو وزونه کې اطمینان پیدا کيا الله الله په دې امن او راول يا الله الله په دې ملکي په قران سره راول يا الله يا رب العالمين يا ارحم الراحيم يا ذل جلال والاکرام تز مونږ راضي شي الله اي رب ته مونږه خفاشه مونږه مخفقه الله دموونو سقط اي شي يا رحمت دموونو جان نعمت دموونو واغ سيال الله يا الله دموونو مخ حقيقه الله موونه خوشاله سيال الله به د مدارس ابا اکتياله د علماء په اونو کې برکت واشه يا الله الله تعالی میدان ميدان تراوله يا الله الله تعالی به جماعتي جماعتي تراوله يا الله جماعتي دغه شان به برابر کې يا الله ګوم دې کې چې موږ ته سونو دي پاني پیر کې ده او ګي کې ده هر چې موږ مرګي نور څوک د قران دا شونه پیاله الله جمعه ته درو باه الله الله تاسو موږ نه ډېر راضي شي له دا د تا څه په برابر یو ځم ځان کوم راځم کو تاسو نه یم راوونکی دی دا ستاسو د شو راځو کوی دا ستاسو د پاتې شوې د څه مې وې؟ ته مونږ تاسو موږ سره وکړو صحیح ده چې له حساب وای په دې ته وایو چې ها? افتول احسير ده او تاكیزم او زبادار او تاكیزم اداحان ازیت اصول امیت سیرزی امیت سیرزیم دغه څه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نجمه تعلم شاپور حسب السابقه لكسرنجي د رייט اوف سیر د رمضان المبارک په کېده په اهتمام سره نن د الله په فضل او کرم سره الله توفیق راکو او په دعا دا غي شورو شوه دا بنده دا گناه دا لا سبا طلبا حاضر نی و زمنگ دا اللہ ندا یقین ده اللہ فاک با حالات زرطر زر بدل کی او اللہ دی بدل کی زمنگا متنمتین او محور دا درسا نصر المرجندہ چې دا مشهور په نشر سره دی خو اصل کې دا لفظ نشر دی کرلد ملغالو شیخ تشاپور رحمہ الله کوم استاذانو سره چې مزاوله ډېري نو داغو احالات صريط عین اليقين حق اليقين مستحزري سبب د تالیف په یوه زموږ شیخ رحم الله کې ډېر لوی اتوازو نو ملګلو په غلط لیکه شیخ رحمه الله فرمایل چې ما پنیت تا تالیف باندې د انلیکه خومایشي تولواتی صحیح نقل کړي یو کار کې چې اخلاصي نو اری تالیفی رنګ اختیار کو او بلا مووالغا دنیا کی چوزي زياده او خلقي غواري یو يو افضل التراجم بلغه الاعاجم د شيخ رحمه الله ترجمه دا مختصر نکات تیپ کی ددير وفائد حامل دي او ديم نصر المرجان شیخ رحمه الله وی 25 تڅ تلوما ما سودا را سره اتره کې وا پټا وا شیخ ته پنځه رحمه الله دته دی حياتو جون ما دان شوې لکه ی رماسی کلکڑی دیو پوری تکریزو کا پد پر شیخ رحمه الله ډیر قافیه شناسو په مقصد دی صد نو کتاب دا ما سودا نو د دې په سر په دوي مسفح دی تقریظ جناب شیخ القران صاحب مولانا محمد طاہر پنج پیر اقا واخې نو اتمام الله تعالی اوس منبا رحمه الله رحمتا واسعه فوزاته دوړه چې دي عالمی برزخ کی دي الله پاک دې د غوي قبرونو سره د ټولو اکابرینو او مشایخونو د نور نډ کی نو شیخ رحمه الله د پنځ پیر ذات تقریز وکړي د چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله وکفا والصلاه والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلا آله وآصحابه نجوم الهودا سطور ده هدایت اصحابی کن نجوم. اما بعدو ده الفازل الملوی شیخ رحمه اللہ نم کتاب نصر المرجان دې ديشي نه ویلې ډښونو کې نصر المرجان من مشكلات القران ما اوقط به الحمد لله دعم شائقين القران الكريم خصوصا طلاب ذوي لم دفع مفيد و دواندی کریم دیداد مصنف تا پارا وسیله دا نجات او د فی دارین و گرزی آمین. او رستو شیخ وانال احقر دارو القرآن پیر مرکز د طولی دنیا دا اشاعت و توحید او دا 15 جمادی ال اخر 203 او سو شجری دی زمو شیخ رحمه الله تقریض خطبه تقریض نه پس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وهو الذي خلقكم من طين ثم قضاء جلا وعجل مصمّا عنده ثم أنتم تمطرون وهو الله في السماوات والارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اضاع لسورع انعام اضل دري ايات ذي دا حمد نرستو والصلاة والسلام على رسوله اللذی بعصفی الامیین چی اللہ را لگلے لیکون للعالمین و نظیر و بشیر بعصفی الامیین چی اللہ هم معیار الائیمانی او معیار ده ایمان فی قول اللہ تعالی آمنو کما آمنان ناس دو سورة بقر دیار لسمایات معیار ایمان و ایزا قیل لهم آمنو کما آمنان ناس معیار ایمان شو صحابه وبعدو دخطبين پسر دا مشكلات دا قرآن مزامين دا افاداتو دا شيخ القرآن دا پرندأي وخفاتو نرحمه الله تعالى وادخله الله تعالى الجنة سنچاو د اسو کی حجری کی دو وفات او اخیری بیانی دا بندا او ا کوړه حټکی کړه چویدا نه ممکن نه دمه الله به ممکن نه کی, کی درش قران او زماده دوري کالو شیخ د شاپور او شیخ د پندای سپین جمات تا ما راویستیو بِقرمِهِ الْعَامَّةِ او ده افاداتو ده شیخو القرآن ده پنپیر رحمه الله جواندیو اصم رحمه الله تعالى و ادخله الله تعالى الجنة بِقرمِهِ الْعَامَّةِ ومِن حفاظ فاضل الاساتذه شريمولي سبپیشکي دي مولانا عبد الغفور سي وتفاسير دستورم داري چې انساني سنشي کوله وم توفيقي الا بالله العلي العظيم والا کد باری تالا توفیق شامل حال نشی فمن آنیم زهغ سوکم که من دانم چیزان پیجنم شیخ رحمه اللہ ادب فارسی انداهم دیر خویلی وا او مرجان کزی پزیشتی دمسنوی اشعار کلد سعدی بیق لطفی از دلدار باشد سرم تاجی سری سردار باشد. که نظر دا معشوق نوشی ندطورو تاجون سردار بشم وگرن من همه خاکم که بودم که من همه از یار باشد. وزاره خورم چې ووم او زما ایزته د همسه دیار نده دي تعلق بالله انت د شیخ رحمہ الله خطبه انتصت د مرجان ترتیب کی او نو کوټي تفصيل